والصلاة والسلام على ملا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جاءكم فاسق بنبئن فتبینو جعلناكم امتا وسطا هذا هو من شروعه ينزل هذه الفروع اليوم علل الحديث علمه علل الحديث ثم علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل ثم مصطلح الحدیث لکه دا کتابم دا دی خنه دره اصول دا تخریج سلورم تخری... دا پینزم تخریج دا پینز فرو دی. او دا دی اصل لی اسماع الرجال دا پینز فرو دا اسماع الرجال او دو د دې شرط اړیک نیون کړي یو هغه قواعد د متخصصینو دویم هغه قواعد چې په هر سره موضوعي درو غلط حدیث سره پیپی جن او سندونه ګوري سندن اون دا ټول شو تقریبا پس و اتر نہ او منظومه البیقونی بون غسرواین لسبشی تیر کا شعر کامل او نور تاس تجکم کارن حواله کو نا بس تاس جنواری په یو سور زیباد وی دین تمرا له خبره نن خو زمن شروع ده چې د فن محدث نه دي قران ثابت دې بيدوار شړې را شی او خبره بیان کې تحقیق کیږي او دغه تأكيد سند او متن سره تعلق ساتي تاسو غرض له شوی منصف به صحابو ته خطاب دې تر قیامت پورې امت شامل آثار تعوین هغه په دې باندې ډیر دی محمد بن نصيرين رحم الله ایمان ترمزي اخري حديثه شمائل هاذا العلم دین یو لفسداري آزل حدیث دین د لفظ دی د کلفظ دی داوری دی دا ذم دا, دا, دا علم دین به فن من تاخذون دینک دا مشهور روایت امام مسلم مقدمت و مسلم کی صحیب نحبان مجروحین کی خطیب پفل کتابون الجامعی کی دا اثری ذکر کرنے گا ان هاذا علم دين اما فنظر من منزر... <خف> تاخذون دينكم دار الائسناد من الدين عبد الله بن قول مشهور ده طریق ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء دار عبد الله بن مبارك کوئی فرق زمن او دقوم قوم مفتدين په منځ القوائم سند تشوی ور کوي حیوان سره لکه ساروی بغیر د خون اېب جن د نوښاري د سوکې په قیمت نه قبلای دوسی متن بغیر د سند نه سند په منځله د قیمت په منځله ده ساروی د نشقد الاسناد مند داخو اثار دی عالی ابن المدینی رحمه اللہ وی معرفت معانی الاحادیث نصف العلم و معرفت اسماء الرجال نصف العلم یو سند دبل متند نصف العلم دیکن نو خبر آزادا چې دا, دا خام اجتهادي دي ماخذ من هو یقینی نو ماخذ کوم شو یقینی مازه نو اس یو ګیو نوตะ ده چې شو نو یو محدث به آیات صحیح وای بل محدث به تغیر صحیح وای کدا اجتهادي نو شرعی شي بلتا دو خلاب مجرم نو سنگا شی او بل تغاله ته د شریعت خلاف برابرین وګرم نه لري خبره نو څنګه چې فقه استهادی فن نه هغه د دینه مخکینه خبره باندې کوښ نو چې د ابنی حجر دا الهجاد می سیو د نورو تقلید کینه نرمه کی ته تقلید پسوجو د دینه مقدمه نو کتاب ان کوښ دا خو یو خبره اساس تاسې نشانه اله لپاره ددا بیا یاد ساتئ اول د ټولو نه نیت صحیح ان ول اعمال بالنیه بهم اخلاص دافن الله رضا ربانا حدیث کی راضی نه قبل الله یو عمل مگر چې اخلاص ونی درے قسم خلق داسی دی جاغا منصف دی یو حاکم فیصلی والا درے مفتی درے مفتی درے جارح اور تعدیل کا انکے اور جرح کا انکے دا منصف دي دا پاکستان مفتیان دا وکیلان دې ډله باز دي دا هر فرقه د بل فرقه خلاف دي تاسو او فتوا چی ور مدسن ورته اټیاس نه مستمر خلن کې حق دا چې ول قران و بیا سنت وی اقوال دا صحابه و دا تابعین و رسو بسوی خیاس سرات مدعای اولتا ندا او مفتی تا پڑا ویسا او خود رسم المفتی او خود متاخرین انو دی نمتقدمین و اصول پیفتا کی نشتره یو بل شامی عدمی د عربو که او خود دا سرنا مسلمانه نه بار کئی ما اپا خبر رو چې بین مفتی تا جی پڑاوینو مقدیمه دا شرح المحذب، ناکو شاکی المسلک جد آغی خل اصول دی دستا نا معلوم داشو جه حناف سریسو میشتا بودی، دا سی شو؟ نا متقدمینو اصول ذکر کری دی، اگا من سا دا پور جمع کری موصو تحقیق مون پکڑن او خوزان لما صلح دام دید پار زکر چې چی دا شی مفتی جوڑ نشی دل باز جوڑ نشی اقا خبر او که کستا خلاکی او کستا دا تنظیم خلاکی دا الله موافقت پا کیون گو دا جاری هم باری دا خند یادوینو دا شی منکی آلی ابن المدینی رحمه اللہ نتاکوز شویون څنګه سنگر بحدیسو الله رحمتن وليي په محدثين دان هغه ورته د بل شان ته پوسو کوي وای نه تا نه کوي چه معنا کوي په حديثو د پیغمبر کې تویند الله لري تویند ته د دې زمانه کې حکم شريف ولاړه مسیحې کې دا دی کې څه حکمت نه جواز څر رو نو خبر وای ساتي اګم صالح مفتی جاره دیو منصفی د دیو جنه باز خلکو جرح کړی دا پایمو و دا دی جرح موتبر نه ده شوافیو کې دی نه حنا په بانی کدی ترث نه نه پایي بانی لای دی واري نشته نو کدی نو څه پوه شنه خل اهم دي ان شاء الله آئنده یا دو قواید در تذکر کوم شورو پا بیناسا قواید بزان لدی کئی سل قواید منگ املاکو دا پارا دا معرفت د حدیث موضوعی کلیات دی. او دا د دا محدثین و قواید دا زان لدی او دا پینز فرو دی لگ, لگ او نخبه دا او منظومت البیقونی علیفیه د عراقی او دا سیوتی او واخ واړي اوګتوالې یو قاعده د پیژندلو د موضوعي روایت موضوعي د روغ پیغمبر نسبت پی صلی الله علیه وسلم هغه ویلې هر هغه روایت چې صریح قران نه خلافي صریح ذال علامه د بس مثال اذا تذكركم شسون و سر ويا لغو تاسوي چدي سوى سبحان الذي اسرى و امكته من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نظر مقابله کی جرازی د امهانی د تور میں تدیق زملیه ام مهانی د تور یو هغه کده نوسه چې ام مطالبه درنه نبی اسلام کړي وي چې مال یې راځ درته لوري وا دا پورګو موزه تحمل نه کنه تپوشي دا غل مثال یې ماروت واقع ته وره قران نه خلاف لا یاصو پرشتی خلاف پی ساندون ایمہ گو رہی ساند بانی با کلام فلزی کی تقریب تایست با حوالکوم بیائی گو رہی قائدہ ذہن ترحل دعیو قائدہ و بیسا با روایتون عادت مومتوجی کو تایست بای جتا جی فیصلہ ہو محدثین و قائدہ دا زان لولی کن یوراوی په بارکه ابن حبان رحمہ الله توثیق یا تحسین کوي آیا دا دی یا نه زين درځي خبر کڼور محدثین رد کوي نو بیا معتبر او کاغی رد نکی خاموشی اختیار کری بیاد توسیق تحسین و تسحید ایمام ابن حبان معتبر او داده دا مثال دا سیده لکیو راوی داغی تعدیل مبهمو کی سیخ خطون سشی چا داغی بانی جرحن ده گری صدن جرح ندا کری او یو محادث وی سققتون نموتبر دیگا لکسنگ دیبنی حبان او کبل شرط محادث بی جرح کڑی نبیہ بسی تعدیل مبهم بسی قائدن و اکیجی سققت قبربانی پوچھ پی دا یو قائده و نظیر میں رتجی کر او قوایی تیر دی انشاءاللہ دو شو داکی دا جکم دلک دغه نن کو شروع به دې کې کار سहीर او پن